8. Úgy látszik, hogy baleset történt, mondta a rendőrfőnök. Dr. Eastwood bólintott. Eddig úgy. A két férfi a doktor laboratóriumában üldögélt. A laboratórium helységei egy teljes szárnyat elfoglaltak a nagyházban. Szükségesnek tartja a boncolást? kérdezte a rendőrfőnök. Az eddigi tényállás alapján nem, válaszolta a másik. Az íróasztal mellől kilátott a parkra. A szökőkút, a szobrok, a padok, a csupaszfák belevesztek a fél homályba. Megszólalt a telefon. – Halló? – Igen, mondta az orvos, és átadta a kajlót a McWiney rendőrfőnöknek. Azt hallgatta, amit mondtak neki, néha közbevetett egy igent, majd ezzel fejezte be a beszélgetést. – Rendben, néhány perc múlva találkozunk a kapitányságon. – Charlie volt, mondta az orvos szakértőnek. A fogadóból hívott fel. Beszélt a pincérnővel meg a csapossal. Mind a ketten azt mondják, hogy Clement az este ott vacsorázott a feleségével. Clement már akkor nyomás alatt volt, amikor megérkeztek, és még rá is tett néhány pohárral. Az orvos bólintott. A felesége is azt mondta, hogy Clement ivott, illetve hogy együtt ittak. De a pincérnő szerint az asszony teljesen józan volt. Csak aperitív ivott egy koktélt, meg vacsora után egy dupla whiskyt Persze magyarázta a rendőrfőnök. Mrs. Clement nem állhat elő azzal, hogy a férje tök részeg volt. Természetes, hogy szépíteni próbálja a dolgot. Dr. Eastwood megint bólintott. Természetes. Egy kis idő múlva a másik férfi hozzátette. Amit az asszony mondott, igaznak látszik. Úgy tűnik, a dologban nincs semmi gyanús. Eddig úgy, emlékeztette az orvos. Igen. Kivéve a sógornőjét, aki azt mondta, hogy Mrs. Clement ötlete volt, hogy kimenjenek a nyaralóba. Az a sógornő úgy viselkedett, mint egy... Megpróbált szavakat találni, hogy milyen benyomást tett rá Eszter, de mivel nem volt hozzászokva, hogy árnyaltan fogalmazzon, zavartan csak ennyit mondott. Furcsán viselkedett. Megint megszólalt a telefon, megint a rendőrfőnököt keresték. Ez nik volt, mondta, amikor letette a kagylót. Azt mondja, járt lesz Hendersonnál, és megtudta, hogy Mrs. Clement valóban felhívta, nincsen áll a férje. Nick az éjszakai ügyeletessel is beszélt a telefonközpontban. Mrs. Clement tényleg mindenkit felhívott, akit említett. Csak Eszter miatt volt egy árnyalatni kétség a rendőrfőnök hangjába. Azt hiszen nem sok kétségünk lehet a felül, hogy mi történt. Mrs. Clement elbeszélése igaznak látszik. Hézzel elbeszélése igaznak látszott mindaddig, amíg Nikolás Papadopoulos rendőrtiszt meg nem zavarta Mr. Johnstonnak az üzlet tulajdonosának vasárnapi nyugodalmát. – Clement úgy fél tíz körül állított be – kezdte Mr. Johnston. Rosspálinkát kért, azt nagyon szerette. Minden jó italt szeretett, mindig is a legjobb fajtából adtam el neki. Törzs vendégem volt, amióta csak megvette azt a tónál. Látszott rajta, hogy előzőleg már jócskán ivott? – kérdezte Papadopoulos. Hát, Mr. Johnston egy darabig fontolgatta a választ. Józannak éppen nem lehetett nevezni, bizony még a legjobb akarattal sem. Tehát azt mondja, hogy részeg volt? kérdezte a rendőrtiszt kísér türelmetlenül. Az italboltos ezt nem állíthatta, Plána a rendőrség előtt, hiszen pálinkát adott el Clementnek. Véleménye szerint akármennyi is volt benne, elég jól tartotta magát, bírta az italt. Meddig maradt? Körülbelül tíz percig. Nem mondott valami különöset? Nem tűnt úgy, hogy aggassa valami? Mr. Johnston a fejét rázta. Olyan volt, mint máskor, csak az a kérdés foglalkoztatta, hogy mit vegyem. És aztán Mr. Johnston csak úgy mellékesen mondott még valamit, ami egy csapásra felborította a hézzel jól átgondolt tervét. Néha volt úgy, hogy eldiskoráltunk egy kicsit, de az éjjel sietett. Azt mondta, hogy a felesége kint várja a kocsiban. Papadopoulos rendőrtiszt rábámolt. Azt mondta, hogy a felesége vele van, kint a kocsiba. Nekem azt mondta. Maga látta is az asszonyt? Hogy láttam volna, mikor én bent voltam az üzletben, ő meg kint ült a kocsiban? Mr. Johnston hangjából érződött, hogy nehezen viseli el a hülyéket. De Clement egészen határozottan állította, hogy vele van az asszony? A leghatározottabban. Hát, köszönöm, nagyon köszönöm. A tiszt felállt a kényelmi fotelból, ahová Mr. Johnston tültette, és visszasietett a kapitányságra. Valami nem stimmel, ráncolta a szemöldökét a rendőrfőnök, amikor meghallotta az italboltos beszámolóját. Felvette a kagylót, és megkérte, hogy kapcsolják Dr. Eastwoodot. Hazel és Eszter még mindig a nyaralóba várakoztak, hogy megnézhessék rá a a rendőrfőnök a nappaliba találta őket, ahol szinte forta levegő a visszafolytott gyűlölettől, vádaskodástól és gyanakvástól. A kandaló előtt ültek, a rólókat nem húzták le. Csillagos volt az ég, a teli hölgy besütött a szobába, és kockás mintát vetett a padlóra. A rendőrfőnök nem ült le, most nem együttérzően nézett Hézőre. Mrs. Clement, ma délután azt állította, hogy nem hagyta el a házat, amíg a férje távol volt. Tanunk hogy nem így van. Kívánja megváltoztatni a vallomását? Hézelnek annyira dobolni kezdett a vér a fülében, hogy alig hallotta a rendőrfőnök hangját. Képtelen volt megszólalni. Tulajdonképpen ezt mentette meg, ő adott időt neki, hogy felúcsúgyon a döbbenetéből. A bizonytalanság hosszú óráin keresztül a sógörnője csak egyetlen veszedelmes megjegyzést tett rá. Most azonban, hogy igazolva látta szörnyű anyuját, nem bírta tovább tűrtőztetni magát felpattant és megragadta Hézül vállát. – Tehát mégis elhagytad a házat az éjjel? Hol voltál? Mit csináltál az öcsémmel? A harsány diadalittas hang kizökkentette hézől döbbent hallgatásából. Noha a rendőrfőnök zavartan előrelépett és csöndre intette a fiatalabb asszony határozottan kijelentette. – Nem hagytam el a házat az éjjel. Mióta megérkeztünk, nem mozdultam ki innen. Aki azt állítja, hogy igen, téved. A rendőrfőnök felé fordított nyugodt arca mögött lázasan dolgozott az agya. Lehetetlen, hogy észrevette volna valaki az éjjel. Képtelenség. Kiláthatta abban a ködben és esőben. Persze az is előfordulhatott, hogy valaki náluk járt, miközben őként volt a röngszállító úton. Az ellenkező irányból könnyen erre jöhetett egy autó. Megállhatott és bezöröghetett hozzá valaki. Persze hiába, mert az ajtót bezárta és a kulcsot elrejtette az eresz alá. De ha így történt is? Le volt húzva mindenről. mi a bizonyíték arra, hogy nem volt bent a házban? Hála Istennek délután azt mondta ennek a rendőrnek, hogy elszundított a kandalló mellett, miközben Ralfra várt. Ragaszkodnia kell az eredeti meséhez, feltétlenül ragaszkodnia kell. Végül, mivel Hézzel továbbra is tagadta, hogy elhagyta volna a házat, a rendőrfőnök felfette a tanú létét és elkeseredetten kitört. De hát, Mrs. Clement, a saját férje mondta Johnstonnak az italüzletben, hogy maga kint ül a kocsiban. Akkor miért állítja azt, hogy végig itt volt a nyaralóba? Hézzel hagyta, hogy a sodálkozás kiüljön az arcára. Ezt mondta volna Ralph? Nem igaz, nem mondhatta. Nem ültem kint a kocsiban. Itt ültem. Miért állítaná Johnston ilyesmit, ha nem igaz? kérdezte a rendőrfőnök. De... De hirtelen minden megvilágosodott hézel előtt, és úgy megkönnyebbült, hogy elhagyta az ereje. Belerogyott a legközelebbi székbe, és mohom magyarázkodni kezdett. Már tudom, hogy miért mondta ezt a férjem, hogy ne kelljen sokáig ott maradnia. Ez volt a kifogás, nem érti? Sokszor mondta nekem, mikor Mr. Johnstonnál járt, hogy az az ember nagyon beszéli a vevőit, ő meg sietett, hogy minél hamarabb vissza akart jönni, ezért hitette el vele, hogy én kint ülök a kocsiban, hogy hamarabb szabadulhasson. Lehetséges, hogy valóban így történt, gondolta a rendőrfőnök. Ez is egyike azoknak az értelmetlen dolgoknak, amelyek igazak is lehetnek. Csak hát, és nyíltan Hézel feldúrt arcába nézett. Mintha Mrs. Clements túlságosan izgatott lenne, és ez kétséget támaszt az emberben. Miért ilyen izgatott? A rendőrfőnök sóhajtott egyet. Ha csak le nem tartóztatja Hézölt, és erre semmi alapja, pillanatnyilag nem sokat tehet. Elhatározta, hogy visszamegy makványba, ba és megbeszéli a dolgot az szakértővel. Azt hiszem, hölgyeim, okosabb lenne, ha hazamennének ványba mondta a két nőnek. – Nem hiszem, hogy ma már bemehetnének a halottas házba. Holnap kora reggel érintkezésbe lépek önnel, Mrs. Clement. A rendőrfőnök kifejezéstelen hangja és merev arc kifejezése világosát tette Hézöl számára, hogy korai még a megkönnyebbülése. De hát ez, gondolta, miközben fagyos néma csendben haladtak Eszterrel Vájn felé, még mindig nem jelent semmit. Az italboltos csak Ráf szavait ismételte meg, hogy ő a kocsiban ül. De hát nem ült ott, igaz? Akkor meg mit számít ez az egész? Félelme azonban nem csökkent, hiába nyugtatgatta magát. A rendőrfőnök személyesen kereszte fel Mr. johnston az italboltos fel volt háborodva, hogy kétségbe vonják a szavait. Mr. Clement igenis azt mondta az este, hogy a felesége kint ül a kocsiban, jelentette kinyomatékosan. nyomatékosan. Ha akarja, leviszem az üzletbe, és megmutatom, hogy pontosan hol állt, amikor ezt mondta. Az ajtó mellett. Mennem kell, mondta. A feleségem kint vár a kocsiban. Mr. Johnston hadsziasan előrehajolt, a feje csak néhány hüvelyknyire volt a rendőrfőnök arcától. Azt hiszi, csak kitaláltam a dolgot. Dehogy hiszem, csak. Semmi csak, vágott a szavába Mr. Johnston. Az asszony hazudik, ha tagadja. Titkol valamit. Ha nem volt vele, miért mondta volna lement, hogy vele van? Ráadásul tulajdonképpen ezek voltak életében az utolsó szavai. A rendőrfőnök tapintatosan elhallgatta Johnston előtt, hézel magyarázatát, hogy miért mondhatta Ralph, hogy a felesége kint ül a kocsiban. Arra sem mutatott rá, hogy a megboldogult nem tudhatta, hogy ezek lesznek az utolsó szavai. Mr. Johnson határozottsága azonban megtette a hatását a rendőrfőnökre. Kezdett osztozni Johnson véleményében, és dr. Eastwoodhoz már úgy indult el, hogy megingott a bizalma hézőlben. Alaposan megtárgyalták a dolgot. Az orvoz szakértő azt mondta, nem tetszik nekem valami ebben az egészben, jelenteni fogom a halott képnek. Én ugyan meg vagyok győződve róla, hogy ez az ember vízbe fullt, de ilyen körülmények között... Hézzel nem nézhette meg rá a foltestét, amíg a boncolás ki nem mutatta, hogy csak ugyan a fulladás volt a halál egyedüli oka. Ekkor tudta meg, hogy a halottkém ki fogja hallgatni. Ezt a gyűlölködése és Ralf barátainak meg kollégáinak tartózkodó viselkedése a temetésen felkeltette Hézölben az önvédelem ösztönét, és ez bátorsággal és találékonysággal töltötte el a ráváró megpróbáltatások előtt. – Gyűlöllek, Ralf, gyűlöllek, gyűlöllek, gyűlöllek! – suttogta Hézöl az álmatlan éjszaka sötétjébe, mert hirtelen babonás félelem fogta el, és rávert a szájára. – Ralf halott, nem szabad így beszélnie róla. – Nem úgy értettem – helyesbitett gyorsan engesztelően, mintha egy láthatatlan erő halhatná. – De megőrít ez a dolog. Minden rendbe ment. A legapróbb részletre is ügyeltem, és akkor ő egy buta hazugsággal ekkora bajba kever. Ez nem igazság. – Eugene nem volt ott a temetésem. – Persze nem is lehetett elvárni tőle – jött rá Hézel. Okosan tette, hogy távol marad. Ha ismerte volna ralph más volna a helyzet. De így minek adott volna alapot a plegykára? Így kell eugene helyesen megítélni. Hézzel így is ítélte meg, de az ésszerűség ellenére a mélyén mégis sértetnek és megalázottnak érezte magát. Eugene nyugodtan eljöhetett volna a temetésre. Abban a tömegben ugyan kifigyelt volna fel rá, és ő vigasztalást erőt meríthetett volna belőle, ha csak egy pillantást is vethet az arcára. Eugene csak néhány sort írt neki. Aznap kapta meg, amikor Ralfot temették. Ezt írta. Kedves Hézel, csak ma olvastam férjet haláláról a tegnapi újságokban. Mélységesen együtt érzek veled, mert tudom, nagy megrázkodtatást jelent a számodra, hogy így kellett meghalnia. Ha van valami, amiben a segítségedre lehetek, keresd meg. Ölel, juk. Hogy szabaduljon a mindenütt jelenlévő Esztertől, Hézel magával vitte a levelet a fürdőszobába, ott olvasta el, majd azonnal dalabokra tépte és lehúzta a vécén. Kicsit gúnyos mosolyjal nézte, hogyan sodorja magával a papír a lezúduló víz. Ha van valami, amiben segítségedre lehetek, keresmek. Hát ez aztán sokat jelent. Hogy gondolja? Talán hívja fel Hézel a feleségét és hagyjon nála üzenetet a férje számára. A sajtó nem sokat foglalkozott a dologgal, semmi esetre sem annyit, hogy az riassza el Eugene-t. Csak annyit írtak meg, hogy a jövő hétfőn lesz a halott kémi vizsgálat, hogy kiderítsék, miért fulla a rá vízbe. Hézzel szemügyre vette az arcát a fürdőszoba tükrébe. Még rajta volt az egyszerű fekete ruha, amelyet a délutáni temetésen viselt. A ruha kiemelte szőkeségét, bőrének sápadságát, álmatlanságtól fekete karikás szemét. Törékenynek és védtelennek tűnt. Olyannak, ami ennek egy együttérzése számító, szeretetreméltó, fájdalomtól sújtott özvegynek lennie kell. Ha Yujin láthatná... Elhatározta, hogy ugyanezt a ruhát veszi föl jövőkedden is a megbeszélt közösebédre. Azt is elhatározta, hogy nem gondol többi Yujin levelére. Nem gondol rá, hogy tulajdonképpen megsértődhetne rajta. Egyébként sem hittem róla soha, hogy rendíthetetlen, mint a szikla, igaz? kérdezte a tükörképétől. Eugene már csak Eugene marad. Minden bűne és gyengesége ellenére szeretik. Ha tehetné, se változtatná meg. Különben, Hézel szimpatíjasan felvetette a fejét és felhúzta a vállát. Nem szorulok se rá, se másra. Tudok én vigyázni magamra. Hézzel vigyázott is magára, mikor a halottkém kihallgatta. A megyei halottkém hivatal a három helyiségből állt. Egy kis előszobából, ahol a titkára ült, egy faburkolt a nagy várószobából, ahol székek sorakoztak a fal mentén, és végül a halott kém irodájából, ahol kihallgatta a tanukat. A Ralph Clement halálával kapcsolatos vizsgálaton igen sok tanú megjelent. Amikor hézel pontban kilenckor megérkezett, már tele volt velük a várószoba. Eszter jött, őt is beidézték. Jelen volt szinte az egész mcquine rendőrség. Hazel megpillantotta a rendőrfőnököt és az őrmestert, aki elsőnek kereste eltűnt férjét a tó körül. Ott volt az utálatos Mr. Johnston is, aki olyan fontos szerepet vívott ki magának hézelügyében. ügyében. Hazel felismerte a fogadó pincérnőjét is, aki mereven óvatosan mosolygott rá. A többieket, a kocsmárost és a garázserelőket nem ismerte. Dr. Eastwoodot meg csak látásból. Közvetlenül a két asszony után érkezett meg Ernie Woodruff. Feléjük Bicentet elmormogott egy jó reggeltet, és gondosan kiválasztotta a Hazeltől legtávolabb esőszéket. Nem érdekelte az asszony szerepe, legalábbis a férje halálában nem. Időpazarlásnak tartotta az egész kihallgatást. Ráf volt, belehajtott a tóba, és kész. De mint volt üzlettársa özvegye, nagyon is izgatta őrni Woodruffot hézől. Elég volt ránéznie az asszonyra, már is érezte, mennyi fejfájást fog neki okozni, ha majd előáll özvegyi igényeivel. Hála Istennek, gondolta örvendezve, könnyen kielégítheti. Amikor clement a társzerződést megkötötték, ő ragaszkodott egy ilyen értelmű záradékhoz. A kihallgatás azzal kezdődött, hogy megjelent a titkár, és felkérte az első tanút, hogy fáradjon be a halott kémhez. Miközben a sorára várt, Ernie Woodruff megpróbálta kiszámítani, mekkora lesz a vagyona. Annyi volt a kiadása, amelyet az áruház bővítése okozott, hogy a csőd szélén állna, ha nem lenne Ralf társas biztosítása, melyet májusban kötöttek. A biztosítás az ő ötlete volt. Ralf még az ügynök előtt az aláírás pillanatába is morgolódott, hogy feleslegesen dobják ki a drága pénzt. Élénken felidéződött benne a jelenet. Még évekig élni fogunk, mondta Ralf. Magunknak kell majd végezni velünk. Az ügynök a fejét rázta és nevetett. Mr. Woodruffal igen, de maga okosabban tenné, ha ügyelne a vérnyomására. Ha még egy kicsit magasabb lesz, Mr. Clement, nem vállaljuk a biztosítását. Ha nem is a vérnyomása miatt, de Ralph bevégeztette, és ő, Ernie, már napokkal ezelőtt bejelentette az állami biztosító társaságnak, hogy igényt tart a Ralph után járó 25 ezer dollárra. Szép kis summa még rágondolni is jó. Ki egyenlítheti belőle Hézöl igényeit, sőt még az építkezési vállalkozót is kifizetheti. Ralph tőkéje nem jött rosszul az elmúlt néhány év folyamán, de mégiscsak kellemesebb lesz a Woodruff Fáruház egyedüli tulajdonosának lenni, Ralph örökös konzervativizmusa nélkül. A jelentéktelenebb tanuk egymás után jöttek ki a kihallgatásról és ültek vissza elfogódottan a helyükre. Hazelben a megkönnyebbülés és a félelem váltakozott minden alkalommal, valahányszor egy nevet szólítottak, és még mindig nem az ővé volt. Úgy érezte magát, mint egy fogorvosi váruszobában. Persze ezt a megpróbáltatást nem lehetett egy napon említeni egy közönséges foghúzással vagy töméssel, ha csak a fogorvos nem valami ördögi lény, gondolta Héző. Dr. Barry a megyei halott kém egyáltalán nem volt félelmet keltő jelenség. Felállt, és udvariasen üdvözölte Hézelt, amikor az belépett az irodájába. Helyel kínálta, és Hazel leült az íróasztal melletti székbe. Egymásra néztek. Dr. Barry alacsony, sovány, kopaszodó, szemüveges férfiú volt. Hézel a sötét fókaprémbunda alatt is fekete ruháját viselte, és zavartan félénken mosolygott a halott kémre. – Nos, Mr. Clemens? – kezdte Dr. Berry. Kérem, mesélje el saját szavaival, hogy pontosan mi is történt a férje halálának napján. Mindent mondjon el, amire csak emlékszik. Természetesen. Hazel mély lélegzetet vett. Elhatároztuk, hogy a tónál töltjük a hétvégét, de alig értünk oda, a férjem észrevette, hogy nincs a nyaralóba semmi innivaló, és dr. Barry egy gyors mozdulattal félbeszakította. Túlságosan előre ment az időbe Mrs. Clement. Térjen vissza a kora délutánhoz. Hogyan jutott az eszükbe az időjárást figyelembe véve, hogy kimenjenek a McQuind tóhoz? Kérdése olyan ártatlanul hangzott, mintha nem tudta volna, vagyis mintha nem kapott volna már pontos jelentést arról, amit Eszter a rendőrfőnöknek mondott, hogy a kirándulás Hazel ötlete volt. Ha a kívánság ölni tudna, Hazel sógornője ott nyomban holtan fordult volna le a székről a várószobában. Hézzel kerekre nyílt szemmel, szomorúan nézett a halott kémre, miközben elmondta, milyen hirtelen támadt az az ötlete, hogy menjenek ki a nyaralójukba. A szemüveg mögül éberen figyelő szempár miatt valahogy nem úgy sikerült a kislányos szeszélyéről meg a szerelmes, engedékeny férről szóló mese, mint máskor. Vajon hisze neki, dr. Barry? Az arckifejezése nem árult el semmit. A történet többi részét is nélkül hallgatta végig, majd gondolkodott egy darabig, és közben könnyedén dobolt az újaival az íróasztalán. Hézel a titkára pillantott. Találkozott a tekintetük, majd elfordította a fejét. A titkár minden egyes szavát jegyezte. Vajon hogy fog hangzani a vallomása, ha majd a gyors hírást átteszik és elolvassák? Hazel érezte, hogy a történetet ezúttal nem sikerült olyan jól előadnia. Dr. Barry nem Mockwine rendőr volt, hanem megyei halottként. Keskeny, szintelen arcáról lerít az értelem és a ravasság. Hazel tudta, hogy a figyelő tekintet megzavarta, és elkövetett néhány hibát. Sőt, néha nagyokat kellett nyelnie, hogy folytathassa, mert kiszáradt a torka, s ilyenkor hosszabb szünetek álltak be az előadásában. És úgy érezte, a szíve olyan hangosan kalapál, hogy bizonyára a halott kém is hallja. Hogy ilyenkor megtörje a csöndet, Hazel kifújta az órát, pedig nem lett volna rá szükség. De még ha minden sor igaz is volna, gondolta, ilyen helyzetben akkor is joggal lehetne ideges, vagy talán nem. Ön szerint mennyit ivott a férje aznap este, Mrs. Clement? A halottkém tekintete hézel arcára szegeződött. Hát, azt össze kell számolnom, nevetett fel hézel kisé bizonytalanul, de élese. Aztán hirtelen elhallgatott. Csak tessék. Otthon megivott négy rövidet a véni kocsmában, ahol megálltunk. Kettőt, két koktélt vacsora előtt, egy dupla whiskyt utána, azt hiszem a fogadó bárjában is megivott egyet. Hézzel elhallgatott. Úgy vélte, az a leghelyesebb, ha egy kicsit a védelmére kell ráfnak. Nem ivottam mindig ennyit. Hagyta, hogy kapkodónak tűnjön a beszédje. De szombat este volt, vikendezni mentünk, szóval egy kicsit elengedte magát. A halottként bólintott. Gondolatban még hozzátette azt a két rövidet, amit Ráf később Mackwimban ivott. Gondolom, tudja, Mrs. Clement, hogy Mr. Johnston másképp mondta el nekünk a történteket, tette fel lassan a kérdést. Már megindítva Ráf buta hazugsága. Hézzel elfolytott gyűlölete újraélet Ráf iránt. Hogy mondhatott olyan őrültséget? ha egyszerűen csak belevág Mr. Johnston szavába, és csak azt mondja neki, hogy siet, és azzal faképnél hagyja, akkor most neki nem kellene a félelemtől félholtan ülnie a halott kémirodájába. Miért tette ezt vele? Persze nagyon is jellemző volt ráfra, ilyen gyáva volt mindig. Mindig a könnyebbik végén fogta meg a dolgokat, hogy ne sértsem meg másokat. Hézel emlékeztette magát, hogy most semmi értelme Ralph miatt mérgelődnie. Ráf meghalt, és az az igazság, hogy amikor azt mondta Mr. Johnstonnak, hogy ő kint ül a kocsiban, nem is álmodtam mekkora bajt fog okozni neki ezzel a hazugsággal. A férje iránti keserűségét ezzel sikerült észszerű mederbe szorítania. Semmi értelme haragudni egy halotra. Egy pillanatra se hagytam el a házat azon az estén, jelentette ki. Dr. Beria a titkárához fordult. Kérje meg Mr. johnston hogy fáradjon be még egyszer. Az italboltos belépett. Olyan volt, mint egy elszánt boxoló, amikor a ringbe lép. Azért sem adja meg magát. Semmire sem jutottak. Hézel minden félelméről elfeledkezett, annyira kihozta a Mr. Johnston, aki állandóan azt hajtogatta, hogy Hézel igenis a férjével volt a kocsiban aznap este, különben miért mondta volna Mr. Clement? Azért, mert maga egy ocsugó vénasszony tölt ki Hézel. A férjem nem egyszer mondta nekem, hogy mindig csak valami kifogással tud szabadulni magától, különben agyon beszéli. Mr. Johnston dühös csodálkozással mellett rá. Hézelnek sikerült még egy ellenséget szereznie magának. Még akkor is makacsul állították mindketten a magukét, amikor elhagyták a halott kémirodáját.